Koneistolive tuota piknikkaan, niin kuin esimerkiksi heliumin tuleva glass EP, siltä 303 Adapter. Tämä on luoma ja The Right Wing EPLtä Livingston julkaistu saksalaisella Force Tracksilla. Leo toivottaa hyvää illanjatkoa, hei hei! Selvästi on niin vuosien varrella tullut niin tunnetummaksi laajemmin kuin aikaisemmin. Mutta kyllä se edelleenkin hyvin marginaalista on niin yleisesti ottaen, mitä me tehdään. Mika Vainio ja Ilpo Väisänen eli Pansonic. Tuoli oli raita nimeltä Maa Pansonikin toistaiseksi uusimmalta albumilta A. Ja tuossa edellä miehet olivat haastattelussa Turun koneisto-festivaalilla viime lauantaina. Ja koneistossa pysytään edelleen tässä Possible Apple keikalla viime lauantaina. Mikä se kesti? Mitä sä oot tehnyt viime aikoina? Olen vääntänyt musaa ja nauttinut kesästä ja, ja, ja vääntänyt musaa ja nauttinut kesästä. Tai siis mä suoritin Sivarin tuossa vähän aikaa Sitten Mä olin Helsingin Konseksella äänittämässä klassista musaa vuoden ja mulla on jäänyt toi musan tekeminen aika väheksi. Et vuoden aikana tuli vaan kaksi mutta nyt mä sain uuden koneen tehokas joka jaksaa pyörittää taas, ja nyt sitä silleen tulee silleen pitkästä aikaa silleen, että aamulla kun herää, niin joku biisi soi päässä, ja kitaro tai kone auki, ja vähän vääntämään. Et ruvennut sentään tekemään klassista musiikkia, vaikka äänitit sitä. No onhan tää klassista musiikkia, mitä mä teen, riippuu mistä kattoo. Uusklassista. <laughs> no miltä susta tuntui, kun sä äänittelit klassista musaa. Tuliko sinä kuunneltua sitä musaa enemmän kuin sinä muuten olisit klassista kuunnellut? Joo, totta helvetissä. sillä mulla on muutama tietty klassinen suosikki on niin kuin Stravinsky Firebird ja tällaista, jota on tullut luukutettua. Anteeksi vaan, naapurit. Mutta sitten sit kun mä sinne menin ja mä kuuntelin sitä klassista, sitten mä rupesin ihan oikeasti kuuntelemaan klassista silleen, että tässä on, täytyy olla joko juttu, koska nämä on niin innoissaan nämä opiskelijat siitä, mutta ei se mulle oikein silleen avautunut. Silleen, jostain saa hyviä fiboja, jostain ei. Ja yleensä tällaiset modernimmat teokset, jossa taltalla hakataan puolen miljoonan Bössendörferi paskaksi, niin se on toimii. Sieltä lähtee kiinnostavammat äänet ja se näyttääkin hyvältä. Sulla oli aika paljon omaa materiaalia varmaan kasassa. Koska meinaa tehdä levy? No nyt on tullut jollain äh, Heliumin kokoelmalla viisi, äh, jonka säkin itse asiassa soitit. Ja 9 tota, to 5 Records on julkaissut yhden viisi vinyylinä. Siitä oli parinkin lafkan kanssa vääntöä. Toisesta olisi tullut varmaan enemmän massi, mutta tuolta tuli vinyyli ulos, niin <laughs> valinta ei ollut vaikea. Ja, tota, no, tässä katellaan lähinnä sellaista lafkaa, joka on tarpeeksi ennakkoluloto ja rohkea, joka uskaltaa... Ja tuntuu vähän pelkäävän tätä musaa, koska se ei niin kuin, pysyttele missään genressä. Siellä voi tulla niin kuin, ihan yhtä hyvin kitarasohjaista suflee kuin jotain Hartranseä. Niin siinä helium on yksi sun biisi, jossa on sellaista kevyttä ja vähän epätavallista kitaroiti, Kuka on tää lupaava jatsikitaristi, joka sinne soittaa? Minähän se tietenkin. mä oon soittanut nyt bassoa. Miten mä sanoisin? Sä puolitoista vuotta. Mä oon kyllä aloittanut sen monta vuotta sitten, mutta mä oon aina pysynyt siinä toista vuodessa. Sehän siis mä oon ottanut aika paljonkin mukaan. Mä hoksaisin, että mä oon ihan helvetin hyvä kitaristi. Mulla on sellainen vanha virttynyt räikä, josta kuuluu tosi rautalanka soundi. Ja sitten siinä ei ole tota, mitä siinä on. Viisi kieltä, yksi katkis, enkä minua on jaksanut ostaa uutta. Sitä, paitsi vanhana basistina se tuntuu kotosammalta, kun siinä on vähemmän kieliä kuin pitäisi olla. No, nyt saat keikalla täällä koneistossa. Minkälaisia suunnitelmia sulla on lähitulevaisuudelle? Pitäisi saada suojatyöpaikka jostain, josta saisi maksettua vuokra ja voisi keskittyä tähän musiikin tekoon ilman mitään stressejä. Stressiä seuraavasta vuokrasta. Ja sitten pitäisi. Tota, mitä mä rupesin nyt fantasioimaan? Ei siinäpä se tyttöystävän pitäisi muuttaa tänne. Mutta sä varmaan haluat kuulla tuosta musapuolestakin jotain. Siitä mä en osaa sanoa, mitä se koko ajan, koko ajan tota, kehittyy johonkin pingsahtaneempaan se suuntaan. Että niinku aloitin aikoinaan ambientilla jollain. Tempo oli jossain neljässä kymmenessä ja nykyään on tehnyt jopa semmoista äärimmäisen vaan ää, mitä se olisi, olisiko se nyt drum and jos on tempo 190 että et, kaikkea siltä väliltä ehkä mä joskus taas tullu laiskaksi ja rupeen vääntämään ambienttiin se on helppo <laughs> tavallaan se, sehän sävelysprosessi on aina yhtä No sekin on helppo, tekin biisin kuin biisin. Mutta tota, tota... Siinä ehkä... Tai on just sellaista, että siinä voi päästää vaan niin kuin, mennä perustuntumalla. Mennään mielialojen mukaan jossain tuommoisessa nopeimmissa biisissä täytyy vähän ajatella sitä, että pystyykö tätä niin jengi tanssiinkin. Mä kuulin, että sul on tulossa Helsingin juhlaviikolle kiasmaa joku projekti. Kerro siitä. No joo, siis hetkinen. Olikohan toi nyt 22. päivä tai jotain, ei mun muistilla niinku Mutta sittenpä hän luetta jostain. Siellä niin siellä pyysivät mua soittelee sinne lavalle. Se on nyt tähän kauan aikaan, antaa mun soittaa. Matskuahan olisi, mutta mä pyrkisin tuohon puoleen tuosta parin tuntia soittelee. Lähtee sieltä vanhemmista ambient-revityksistä ja sitten kehittää sitä bilei- sitä Tervetuloa kaikki taivastelemaan ja tanssimaan. Säteet musaa yksin, työskentelet yksin. Mitkä on yksin tekemisen hyviä ja huonoja puolia? No nyt vahvauksesi sellaisen, kun mä aina mun kaveri, Kride Tuomio Robin Grotefeld, aika kone. Mä aina niitä potkin perselle, että ne vääntää niin, siis niin kuin parikin viikkoa yhtä biisiä. Ja jotkut ei valmistu ikinä, että miten ne voi olla niin hitaita, että mä siinä ajassa teen niin, kuin, <lacht> niin paljon biisejä, kuin vaan ei, ehdi. Ja silleen, että sun ei tarvii niin kommunikoida siinä. Että, että se on helpointa. Ja ei kukaan ole sanomassa vastaa, että ei noin. Toisaalta se voisi olla hyvä, jos joku olisi sanomassakin rajoittamassa välillä ja antamassa omia ideoita, mutta vielä ei ollut tarvetta. Oma pari biisiä tehnyt niin kuin, niin kuin jonkun ystävän kanssa. Josta on tullut kyllä ihan hyviä osasta ja osasta täysiä fiaskoja, että se on niin tottumiskysymys. Ja tuottajaksi ilmoitetaan Jimmy Tenor. Joten ehkä siitä jo saa. Jotakin johtolankaa tähän levyyn ja sen musiikkiin. Aika hauskaa ja erikoista touhua ja kyllähän tämä kuulostaa myös jollakin tapaa tutulta, mutta ihan hyvässä mielessä. Kiinnostava juttu kaiken kaikkiaan. Tässä raita nimeltä Country of Idaho. Yeah. <sighs> oma omalaatuisuutta Jimmy Tenorin tuottamalta Impostor Orchestran albumilta Helio Pause. Ja sitten pari ulkomaista uutuutta, joista... Tuntele Radiomafian Mafian Teknoklubi ja aamu 7 jatketaan ja keikalla Frankfurten Haapten tunnelissa edelleen Frank Lorbert. 3 und X Spezial live vom Hafentunnel Musik